פרק י"ג ביום ההוא נקרא בספר משה באוזני העם ונמצא כתוב בו אשר לא יבוא עמוני ומואבי בקהל האלוהים עד עולם כי לא קידמו את בני ישראל בלחם ובמים ויסקור עליו את בלעם לקללו ויהפוך אלוהינו הקללה לברכה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 כי מניות הלוויים לא ניתנה, ויברחו איש לשדהו הלוויים והמשוררים עושה המלאכה. ואריבה את הסגנים ואומרה, מדוע נעזב בית האלוהים? ואקבצם ואעמידם על עומדם, וכל יהודה הביאו מעשר הדגן והתירוש והגיצהר לאוצרות.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 ראיתי ויהודה דורכים גיטות בשבת ומביאים הערמות ועומסים על החמורים ואף יין ענבים וטעינים וכל מסה ומביאים ירושלים ביום השבת ואעיד ביום מכרם ציד והצורים יאשבו בה מביאים דג וכל מכר ומוכרים בשבת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 וילינו הרוכלים ומוכרי כל ממכר מחוץ לירושלים פעם ושתיים. ואעידה בהם ואומרה עליהם מדוע אתם לנים נגד החומה? אם תשנו יד אשלח בכם. מן העת לא באו בשבת. ואומרה ללוויים אשר יהיו מתטהרים ובאים שומרים השערים לקדש את יום השבת. גם זאת זוכרה לי אלוהי וחוסה עלי כרוב חסדיך. גם בימים ההם ראיתי את היהודים הושיבו נשים אשדודיות, עמוניות, מואביות, וביניהם חצי מדבר אשדודית. ואינם מכירים לדבר יהודית וכלשון עם ועם. ואריב עמם ואקללם ואקם הם אנשים ואמרתם ואשביעם באלוהים. אם תתנו בנותיכם לבניהם ואם תישאו מבנותיהם לבניכם ולכם הלא על אלה חטא שלמה מלך ישראל ובגויים הרבים לא היה מלך כמוהו, ואהוב לאלוהיו היה. ויתנהו אלוהים מלך על כל ישראל, גם אותו החטאו הנשים הנוכריות. ולכם הנשמע לעשות את כל הרעה הגדולה הזאת, למעול בינוהינו להושיב נשים נוכריות? ומבני יו ידע בן אלישיב הכהן הגדול חתן לסנבלת החורני ואבריחהו מעליי. זוכרה להם אלוהי על גאולי הכהונה וברית הכהונה והלויים. ותהרתים מכל נכר ואעמיד המשמרות לכהנים וללויים איש במלאכתו ולקורבן העצים בעיתים מזומנות ולביכורים זוכרה לי אלוהי לטובה